Xavier Ritzaina, ongietorri goizberri saiorat. Egunon? Egunon. Iauteri garai bete-betean gira, iauteriak, ihoteak, libertimendiak, kaskarotak, maskaradak, santibate, santage, da nitakita zer, denak garai berari lotuak. Eta zurekin, bo, ntsatuko gira, iauteri horien funtzio eta funtsa aipatzen eta hori guziak aipatzeko hasiko gira lehenik behar ba Javier Ritzaina mundu zabalari begira iauteriak garai berari lotuak dira negu buruari beti denak mundu guzian? Ba, gehienetan uh, baiara dira horiek bereziki uh, Europan, Europan dira ezagunenak binan Amerikan, Amerika latinan ere ospatzen dira, ba, dira biziki famatuak uh, Brasileko uh, zon behit bezala, behin uh, herri bat ere iten dira, nun uh, nahi dituzten um, be, kolonizazioak ekarri dituen uh, ohidura kristauak, giristinoak, mm -hmm. iauteria barne, eta uh, berek iten ziuzten uh, hango herri aldek zituzten uh, erritoak. Hala, bila mm -hmm. mistan da gutaik uh, urbilenak dilela eranezake uh, adibidez italiakoak edo edo Alemanian, edo Ostrian, edo Balkanetan ere egiten direnak. Kasik pertsonai berekin alo egan ezake. Hm. Istan da, ni pesta zahar-zahar bat da, eta pesta horren oinarrizko funtsaz, edo eh, iten ditugu hipotesiak egan Eta, bai, eh, erraiten aldera da, bai, urte zaharra urte behiaren arteko pasaila horrena, markatzeko errito bat dela, eh? mm -hmm. eta erro manuen demoran jodanik basena gainerat. Uh, eta nun, um, epizkat primaderat aneguaren arteko legia hori uh, um, jokoan den. Eh? Mm -hmm. Eta uh, beste, behar da horitu ere demoraatez, uh, Ez da hain espaldi, jauteri eh? ez teien saso inazela ere, eh? genia initz eskontzen zen jauteritan, garizu mainzin, eta hoge jauterietako uh, uh, simboluetan beti badira Um, jaunatanderea, eskolegioan eh? minan italian, denetan, eta horire bazen zerbait enegoztuko eskon berrier eman kortasun edo joritasunaren Hai. desiratzeko egito bat, alde batetik, eta bestalde ere etxezetxe ibiltzen ziren Uh, mutiko gazte eskongaien presentatzeko <laughs> egito bat ere. Denboratez mutikoak behitziren uh, ziren uh, guai beharrik uh, denak uh, neskata mutikoak dira. Etxekurri biltzia, puskak biltziaz gain bazuen ere beste funtziorik? Bon, eske horiek ere uh, biziki alderdi importanta da hene zen herrien uh, mugen berriz markatzea ere eh? mm. eta egeitea etxeak, eh? hori bazen hartu eman bat, ola, etxe eta dantzarien artean eta etxe-etxe pasatuz uh, erten zen ere noxen barne eta noxen kampo eta pixkat uh, dantzariak alde horretaik uh, herriaren uh, delegazio bat uh, bezala ziren, eh? gazteak mm -hmm. Edo e, Siberun, bon, maskadan, dakiz, dakizun bezala be, herri bat da, e, batek mutatzen du maskadan, gero bere gazteria igortzen du, auzo egietarat eta gaur eba Siburuko kasik, eta hor okay. ere, bada, e, bada, e, ogorezko herriaren ordezkatze funtzio bat, okay. eta denbora atez, e, desafioak ere baziren, e, badakigu goizeko barrikadetan, dantza desafioak baziren, eta, e, eta uh, hori uh, vai, adivizez, <laughs> Michele Beda, segarreko beki horpikalezake, benen, uh, Branlia salako danzan, heldu zen mazkarak, gomitatzen zitin, bizitatuazen erriko neskak, Branlian sartzeko, hori denbora atez, tensioniak sortzen ziren, horren ingurian ere. Hor uh, ere, uh, bazen, kuntsio uh, bat. Ta gero beste, beste, beste funtsu bat, ele, da, biztan da, Bon euh ça commence à s'arrêterne dela ere pixkat picca de terre à reine hori shatira hori. Euh mm -hmm. bat baimendua dena arteka hortan eran isake. Eto kom arteka mugato hortan uh, uh, betiere denboratez gero heldu behitzen garisuma. Gaur egun, ez dakit, izumainiz markatzen den, minan, eta hor dien, hori an, <gibus> a, no, ara gia jaten zen, eta mm, xatira hori eran ezake historio antzea eta lugaldeet antzea Europan behatzen badut, gaur egun, hori no, alde guzieta egindera, eran edut, ez du seintxu politiko finko bat bakarrik. Uh, izan dira azken urteotan uh, eskuin mutureko iauteriak uh, Austrian edo Belgikako erri batzuetan ere, gara nahi dut. Europako uh, igaiten ari diren populismo ingurian uh, edo uh, juduen kontragako mazka batzu edo, bera. Eta horre, historioan zehar, lugaldean zehar eta berdin, bera, ba biziki kakotxen uh, artean eskerreko iauteriak. Eta, bera, eran nahi dut ez duela berez izan eh, uh, Satira horrek edo zirika horrek eran nahi politiko bermerik. Hmm. Kontextu bakotxainara bera, hmm. uh, kambiatzen da. Nola antolatuak dira, piskat bakotsak bere luraldeak badu, bere pertsonaia edo berdintzu da? Bon, biztanda, bo, anbizten uh, ez, ez, da, bo, hori arzpaldian ezagunada eta eskolerian egia da, nintxa, franku, azkenian, franku nintxa, atxiki ditugu gure... Mai ditugu gure que le desvertin touche un bisoko gars j'en sais pas bere, bere eite comme era hasta kini ca compassion ni ai ai eta ina gasté d'embolane aluden gato accident des na sure pelena och la pourri qu'partait autant cachecotak machina va ko vestan santibateak maskak uh, maskak kadaxi berun, bon, right. han ikusen beste manerat, fe mo, baziren, uh, beinan eganezake jale egutido aski printzipio berak right. uh, atxe maiten ditugula eta oestean egandutan bezala Europa guzian. Right. Uh, Italiani bilin izpiskat, jauterizan eh. uh, baitetan, Alpesetan eta Zardainan, eta bo, Zardainako mamoya den, iduridu ituren engirela, feno. Eta Kroasian berdin, eta horren, okay. ez guti aski uh, bai, uh, baserietako gizarte batek, uh, beha zuen libertitzeko manera bat, eh? hartzare, hartzaren pertsona hori denetan atxe maiten da, ta. Mm. Eredu, eredu behertsia da. Baztanen kompazione baute gauzabat, eustez, altxor bat, eh, eta da, sagardantzak, sagardantzak eh, mm. itute, eh, eta etxez-etxe etxe, ibiltzen direlaik eske, eh, eta hoge bada simbolo bat, eustez, grafuntuen ingurian, eta letien mankortasunaren, primaderaren simbolo hori, eta gainera, eta bat uste, eh, Uh, arizkunek badu bere sagardantzak erratsuk beria, amaiug ek berea gero ebaztan ene aizkunene passioné be la pour die va dira hartza, uh, maskak, bon petit principe hubiera gain principe eb bururatzeko 21 garren mende ze tokita indart dute maskara da libertimendu kaskarot eta nitakita ekitaldi mota hauek badute, beren uh, indaga, zure iduriko, beti? Uste dut uh, badutela, bo aniko bai uh, festitud bizitiz egitzen, salbo ene herrian jautzeot <laughs> eh. musikapiskat, baina ez niz jauteriz jauteri joiten, mea, iduritzen zaut, efen, ustez, irauten baute, eran nahi du, beren eran nahia badutela, eran nahi edik ez duen zerbait galditzen da, zer nahi dena. Hmm. Baina eran nahi hori behar bada, gaurko arrangurera iardesteko, da, mm. kompazion esiberuko erri batek maskada muntatzen dira, egan nahi du, bizi dela, eta gaidela, oino, baldeela gazteri bat, eta gaidela horren egiteko, ikarra ikaragarriko indarra hartzen du, horrek, berek, edo alderantziz, lapur din kaino, ez dakit, nik bere biztan legoa doblatu duen herri batean, uh, beh, kaskarot tropa baten untatzea, gana idu, me gaztenk nahi dutela, ez dutela individualismoan uh, erori nahi, eta uh, nahi dutela atxiki uh, herri baten, uh, bai, espiritua, harri man, nahi baduzu, hmm. eta harreman sozial bat uh, lotu. Hmm. Uh, eta, um, ustez, uh, egiten badute dute, gana idu, Bala, baduela sentxu bat, eta gaurko beharorduer eh, jardesteko eh, manera bat direla, ikotak noiztik <laughs> elduza uzkun edo errito horiek. Hortan geldituko gira, anartian uh, liberti egitezen, ez teala? Ba, ba, ba, iten alde no. Ba. Bilesker, Xavier itzaina? Azta zen.